33. fejezet. 1910. Munkában nem volt hiány, épp ellenkezőleg ezen az őszön leginkább a nyugodt órák ritka pillanatai lepték meg Bertát. Minden olyan gyorsan történt körülöttük. A ruha- és méterárubolt profitja tovább nőtt. A Govál szenet szállított Anglia és Franciaország között már az első évben jó pénzt hozott. És amikor Berta és Hána húsvét körül tudomást szerzett az építés alatt álló gyönyörű házról a szálhűszvégenen, amely sajnálatos módon eladásra került, miután a telek tulajdonosa csődbe ment, egyetlen délelőtti órán döntést hoztak. És ez alkalommal nem Hána volt a vásárlás mozgató rugója. Bertát ugyanúgy lázba hozta a gondolat, hogy a város szélén álló csodás családi házba költözzenek. A sikertől, a változásoktól és a megnövekedett bevételtől megrészegülve a D. Geirára is lecsaptak, és megvásárolták Erich Lindőjétől. A hajót Liverpoolban építették 1877-ben, és három különböző neve volt, mielőtt átkeresztelték Geirára. Ezzel a Brumenes és Torgerson hajózási vállalkozás immár két hajóból állt, és ez volt az a pont, amikor hána felvetette, hogy saját épületre lenne szükségük. Vagy talán a világ első két hajó tulajdonos nőjének a fehér nemű részlegről kellene igazgatnia a hajóit, fakad ki, hogy mindenki rajtunk gúnyolódjon, bugyogónak vagy próbafülkének nevezzék a hajózási társaságot? Berta nevetett, ugyanakkor aggódott is. Mert soha nem tudott belesimulni abba a nyugalomba, hogy sikerülni fog. Hanem mindig valamit többet akart. Az sem jó, ha túlságosan magasra akarnak törni. Az emberek azt gondolhatják, hogy öntelté váltak. A végén még nem vásárolnak náluk több ruhát, mert túl nagyra tartják magukat. Hana azonban értett hozzá, hogy mindig lenyűgözően beszéljen a jövőről. Azt mondta, hogy pontosan a körültekintő költségvetés évei, a takarékoskodás és a befektetések kamatai tették lehetővé, hogy tovább növekedjenek. Ahogy fogalmazott, azt akarta, hogy olyan hajózási társasággá váljanak, amellyel számolni kell. Az igazi veszély az, fejtegette, ha nem értjük, hogyan szárnyalhat a Brumenes és Torgerson. A szárnyalásban pedig semmiféle hátsó szándék nem hajt. Mértékletesek vagyunk, és soha nem tartozunk senkinek. Berta ezen gondolkodott azon az estén. Hogy van-e bármiféle hátsó szándéka? Lehetséges, hogy nincs is semmiféle szándéka? Hogy csak ott akar lenni? ahol haná lelkes és boldog az éppen aktuális jövőről szőtt álmaival, talán csak azt akarja, hogy az vegye körül, ami kiszámíthatósággal és élettel tölti el. De nem lehetséges, hogy a motivációja egyszerűen csak az attól való félelem, hogy haná nem lesz boldog, mintha ő maga az a kis hajó lenne, amely a nagy után kötve, akaratától megfosztva ringatózik a vizen. Bosszús lett maga miatt. Néhány nappal később bejelentette Hanának, hogy egyetért vele. Itt az ideje, hogy saját épületet szerezzenek a hajózási vállalkozásnak. Eladó az a keskeny telek az apotékersz moet újságolta Berta. Mégsem érezte magát maradéktalanul boldognak, amikor Hana átölelte. Sokkal inkább olyan volt, mintha megadta volna magát. A Strandgatenen lévő telek megvásárlása, a tevrajzok és az épület jóváhagyása hihetetlen ütemben zajlott. Mintha maga a város is képtelen lett volna megpihenni, mindennek szakadatlanul történnie kellett. Bővítések, a régi házak bontása, újak és korszerűbb beképítése. Hetente jöttek létre újabb részvénytársaságok, vitaklubok, bankok, egyesületek. Egy vashajógyár létesült. A tervek szerint a várost a szomszédos Skárek község egyes részeivel készültek összekapcsolni, hogy minden vállalkozás helyet kapjon, aki hógezünkben kíván megtelepedni. Egy új heringolajgyár, egy másik hajógyár, egy cipőgyár, egy bádog és csomagolóanyaggyár, egy konzervgyár, egy szeggyár, egy ásványvízgyár és egy dohánygyár. A gombamót szaporodó üzemeknek köszönhetően a város tele volt idegen nyelvjárásokat beszélő emberekkel, akik a Brumenes és torgelszomban vásároltak ruhákat, és akiknek szénre volt szükségük a főtéshez. Stensness, az építész, gyors volt, és nyár elején néhány hét alatt egy keskeny, gyönyörű háromszintes épületet tervezett a telekre. Íves ablakok, szecessziós minták, széles, tölgyfajtó, és egy kiemelkedés a homlokzat legtetején Akár az emeletek fölött trónuló királynői korona. A munkások mostanra jól haladtak a hajózási társaság épületével, amely központi helyen állt a vámház és a rakpart mellett. Berta és Hana időközben beköltöztek a fehérre festett, neobarok stílusú házba, a szálhűszvégenen. Már szeptember volt és Berta fel nem foghatta, hogyan tudott lépést tartani mindazzal, ami történt. A megszámlálhatatlan fordulóval zajló költözés, a bútorokkal, a dobozokba és a ládákba csomagolt holmikkal megrakott kocsínzötjögés a városon keresztül, a hajózási társaság tervezése, a a megvásárlása. Nagyszerű segítségük volt, de mindent meg kellett szervezni és elő kellett készíteni. Most a nappaliban ült, a nyugalom egy ritka pillanatában. Hat óra körül járt az idő, egyedül volt a házban. Haná éppen utána járt, hogy a kőművesek, a Strandgatenen nem az ásót támasztva töltik e a napot. Ezt követően az újonnan alapított Hogezündi hajózási egyesület ülésén készült részt venni, amely a Sparebanken Impozáns felügyelőbizottsági szalonjában bérelt helyiségeket. Melant kisasszony a cselédlány, akit Gina Oakland távozása után vettek fel, az egyik barátnőjénél tartózkodott. Berta az alacsony kék karosszéket a nyugati oldalablakai felé fordította, hogy kilásson a lankáskertre, és alatta a tengerszorossa. Az egyik ablak nyitva állt, mivel szeptember végéhez képest meglepően meleg volt odakint. A rosdavörös bársonyfüggönyök Mozdulatlanul lógtak. A dobozokat, amelyek a nap folyamán az ebédlő és a nappali közötti fal mellett álltak, mostanra kiürítették. A porcelán étkészlet a szekrénybe, az evőeszközök, egy-két tálalóedény és váza a konyha melletti tálaló szekrénybe kerültek. Mintha mindig is itt éltek volna. Felállt, hogy a ház másik oldalán is kinyissa az ablakot, hát ha sikerült egy kis húzatot csinálnia. Amikor az ablakhoz rögzítette a kampót, Pedert pillantotta meg, aki éppen kinyitotta a kaput, és Berta felé integetett. Peder! kiáltotta izgatottan. Olyan régen látta már talán tavaly utaljára. Gyere csak be, már is megyek! Olyan gyorsan kint a folyosón, hogy Pedernek arra sem volt ideje, hogy felérjen a lépcsőn a bejárati ajtóhoz, már ki is nyitotta neki, de örülök neked, mondta. Peder elmosolyodott, és üdvözlésre nyújtotta a kezét, Berta azonban figyelmen kívül hagyta a mozdulatot, és lábujjhegyre állt, hogy megölelje, szorosan magához húzta a magas, 25 éves férfit. Az viszonozta az ölelést, ahogy gyerekként is mindig tette. Aztán megfogta Berta vállát, kisé eltolta magától, és gyengéd mosolyal az arcán szemügyre vette. Berta látta, hogy lefogyott. Bízott benne, hogy nem beteg. – Nem alkalmatlankodok? – kérdezte Peder. – Tehogy! – felelte Berta. – Te mindig alkalmas időben jössz. – Milyen szép ez a ház! – Peder szinte hitetlenkedve nézett körül. Azután bekukkantott a konyhába, majd az egész házon végig nyúló nappaliba és étkezőbe. Az új lány, melánt kisasszony nincs itthon, úgyhogy készítek magunknak egy kis teát. Kérsz? Peder bólintott és kézbe vette a kisebb-nagyobb tárgyakat, mintha még soha nem látta volna őket, pedig csak új helyre kerültek a házban. Felemelte a tálalón álló nehéz üveghamutartót és a kis sárga rézvázát, amelyet ő maga hozott nekik az egyik útjáról. Amikor átadta, azt mondta, hogy Antwerpenben vásárolta. Most úgy tartotta a kezében a rézvázát, mintha a súlyát latolgatná. Aztán óvatosan visszatette a tálalóra, és bement a nappaliba, amíg Berta feltette a vizet a teához. Amikor Berta belépett a nappaliba, Peder az egyik magasfalú, zöld boros pohárral a kezében állt, és bal szemével hunyorogva a poharat az ablak felé emelte mintha zöld színben akarta volna látni a világot. Továbbra is a szem elé tartva a poharad, Berta felé fordult és elmosolyodott. Berta látta, hogy a fogai elszíneződtek, a gyermekkori mosolygödrök pedig függőleges vonalakká váltak az arcán. Milyen jó, hogy sikerült hozzájutnotok a házhoz, mondta. Peder mindig is nagyon közel állt a szívéhez. Az érzés akkor sem vesztett az intenzitásából, ha hosszú idő telt el az egyes találkozások között. A fiú melegséggel töltötte el, mosolyt csalt az arcára, és arra késztette, hogy felkínáljon neki valamit. Teljes szívéből arra vágyott, hogy jó híreket hagyjon tőle, hogy ugyanaz a munkája, mint legutóbb, vagy ugyanabban a szobában lakik. Gyakran egyik sem teljesült. Mégsem fogadott el tőlük pénzt vagy egyéb segítséget. Büszke volt, a maga erejéből akart boldogulni. Ennek ellenére szinte mindig történt vele valami, amit el akart mesélni. Tűzütött ki a csónakházban, ami miatt elveszítette az evezős csónakját, de neki sikerült megmenekülnie. Vagy megismert egy lányt, akit boldogan bemutatott volna nekik, és aki olyan gyönyörű volt akár egy mesebeli hercegnő, ráadásul még szerette is őt, de sajnos egészen másnak bizonyult, mint ami ennek mutatta magát. Kiszínezte a történeteit, hogy örömöt szerezzen nekik. Legalábbis Berta így vette ki a szavaiból. Hanna úgy vélte Berta túlságosan jóhiszemű pedert illetően. Ám... Ő maga is lágy szívű volt vele szemben. Mindig megkínálta a fiút egy pohár sörrel vacsora előtt, és Berta biztosra vette, hogy Hanna máskor csak megjátsza az ortságát. Amikor Hana szemlét tartott valamelyik hajón, súlyos csizmában kezét a hátán összekulcsolva lépett a fedélzetre, és Kurtán tolakodó kíméletlenséggel kérdezgette az embereket, mintha az gyanította volna, hogy a hajón mindenki kerüli a munkát. Amikor azonban Pederről volt szó, másfajta hangot ütött meg. Mintha mindig meg lett volna győződve arról, hogy a fiú telhetőt megtesz a maga munkája terén. Peder időről időre hajósinasnak szegődött különféle hajókra, mostanában viszont gyakrabban tartózkodott a szárazföldön, ahol dokmunkásként dolgozott, vagy egyéb bevételt biztosító tevékenységet talált ki magának. Jólelkű, ugyanakkor igen heves természetű volt. Berta tudta, hogy barátai és ellenségei egyaránt vannak, ám Brumenes és Torgerson iránt, ahogy gyakran nevezte őket, mindig végtelenül odaadó volt. Berta bízott benne, hogy nem munkanélküli. Nem akart rákérdezni, de valami mintha megváltozott volna. Nem csupán a fiú sovány arca miatt érezte így, de a könnyed hangnem ellenére komolyabbnak is tűnt. Mintha szomorú volna, vagy szorongana valami miatt. Kérsz egy kis sajtos kenyeret? kérdezte tőle. Szívesen, de csak ha te is eszel. Nemrég vacsoráztunk, nem vagyok éhes. De maradt egy kis ragó, ha szeretnél. Melánt kisasszony egy egész vazékkal főzött. Akkor köszönettel elfogadom, válaszolt a peder. Amikor az étkezőasztalnál ültek, Peder elmesélte, hogy néhány hétig kádártanoncként dolgozott. De sajnos nem neki való munka volt. Nem tudta olyan szorosra húzni a hordó dongáit, mint ahogy azt a kádár megkövetelte. És aztán ott volt a hokedlik lába. A fejét ingatva felsóhajtott, mintha a kezem képtelen lett volna megformálni őket. Az ujjai megmerevettek, és nem akartak engedelmeskedni. A nád, amit közéjük akartam dugni, szintúgy ellenállt. Hiába kalapáltam a hajóabroncsot, mintha az életem múlna rajta, mondta és lenézett a kezére. Berta látta, hogy Peder evőeszközöket szorító ökle egy öregember kezére hasonlít. Peder azt mondta, hogy a hordók dongái soha nem voltak elég szorosak, és végül elvesztette az állást. – Akkor ezért tűnik ilyen lehangoltnak, – gondolta Berta, – mert az ujjai nem akarnak engedelmeskedni. – Minden rendben lesz, – bizonygatta Peder, – és fészkelődni kezdett a széken. Berta arra gondolt, hogy a fiú soha nem tudott úgy tenni, mintha valaki más volna. – Amikor kicsi voltál, – szólalt meg. – Azt állítottad, hogy megtalálod azokat az embereket, – akiknek szükségük van rád. Emlékszel rá? Peder nem nézett fel, de mosoly játszott az arcán, miközben megrázta a fejét. Nem emlékszem. Tényleg ezt mondtam. Igen. Egészen apró voltál még. És meg voltál győződve arról, hogy a kismacskák és a madárfiúkák a nyomodra fognak akadni, mert tudják, hogy gondoskodni fogsz róluk. – Valószínűleg már nem vagyok ilyen szelid – felelte Peder. – Talán ránk találtál? – kérdezte Berta. – Behetséges. Peder felpillantott rá az asztal fölött, és kinyújtotta felé a jobb kezét. Bertha finoman megpaskolta a merev ujjait, mintha egy kutyamoncsát simogatta volna. – Hogy halad az épület? – kérdezte Peder. A hajózási társaságé? Igen. Hm, minden megy a maga útján. Látod, milyen lesz? Peder megrázta a fejét. Szeretnéd megnézni a tervrajzokat? Persze, bólintott Peder. Berta a szekreterhez ment, és előkereste az akkurátusan kidolgozott tervrajzokat. Azután félretolta a tányért, a vizes poharat és a csészét, és széthajtogatta az asztalon. Peder mellé húzta a székét. Nem súrolja ez már kisé a nagyzási hóbort határait? kacsintott rá Peder. Egy kicsit talán igen, felelte Berta. Igazán elegáns lesz, ismerte el a fiú. A körökkel és évekkel. Szecessziós stílus. Ezt már tudom. Tele van velük a város. Berta odament a nappali ajtajához, és elfordította a kerek bakelit kapcsolót, hogy az asztal feletti lámpa megvilágítsa a rajzokat. Az építész annak idején rámutatott a nagy, íves ablakokra, és azt mondta, hogy a jövő fényét engedik majd be az épület emeleteire. Peder mormolt valamit, amit Bertha nem értett. Mondtál valamit? kérdezte kedvesen. Nem semmit, válaszolta a fiatal férfi, és kezével végig szántott a haján. Peder már indulásra készen állt az ajtóban, amikor elmesélte, hogy azt hallotta, az apja az egyik új pietista gyülekezethez csatlakozott. Nocsak, mondta Berta. A legutóbb még abban a régi, Hógi gyökerekkel bíró párban tevékenykedett. Megcsóválta a fejét. Valószínűleg embereket gyűjt az általános bomlasztási tendenciák és káosz ellen, ami szerinte hogezőnben uralkodik, jegyezte meg Peder. Csüggetten felvonta a szemöldökét, mint egy jelezve, mit gondol az apjáról. Biztosan csak az építkezésekre utalt, felelte a tettetett derűvel a hangjában. Egyre gyakrabban beszél a következményekről. Minek a következményeiről? A nemek közötti válaszolt válaszolta Peder. Kikukucskált az ajtó kicsi, kerek ablakán, mintha attól félne, hogy valaki állodakint. Miután Peder elment, Berta leszette az asztalt, lekapcsolta a lámpát és a két kis fali lámpát a nappaliban. Kint már sötétedett. A kihúzott függönyű ablakhoz ment. A kisebb hajókat és a szoros túloldalán működő kis műhely fényeit nézte. Minden megváltozott ebben a városban, tűnődött. Szédítően gyorsan. Elég, ha csak az elmúlt évre gondolt. Mind arra, amit ő maga is segített megváltoztatni. Amiről nem is hitte volna, hogy képes lehet rá, ha valaki előre felsorolja neki ezt a hihetetlen mennyiségű feladatot és mégis megingadta egyetlen kifejezés, amely talán figyelmeztetés volt. Peder figyelmeztetni akarta őt, őket az olyan emberekre, mint a saját apja, akik tömegeket gyűjtenek össze, hogy egy várható, nemek közötti káosz elleni harcra úszítsák őket. Eddig abban reménykedett, hogy az idő változást hoz, most azonban megértette, hogy az információk terjedésével és a tanításokkal épp az ellenkezője történt. Olyan volt, mint az elektromosság, amely mindenhol ott volt. Azt is megvilágította, amit korábban nem láttak, vagy nem tudtak a létezéséről.